Шановні колеги, ми раді вас вітати в нашому відділі і після невеликої перерви ми відновлюємо роботу нашого семінару. Сьогодні вітаємо в нас Мар'яну Гірняк, кандидата філологічних наук і доцента кафедри теорії літератури та премілянього літературознавства університету ім. Івана Франка. І Мар'яна вже скаже тему своєї доповіді, я ж лише скажу, що запрошую вас до активної дискусії і сподіваюся, що нам буде цікаво. Будь ласка. Дуже дякую. Отже, доброго дня, шановне наукове товариство. Як ви можете бачити, тема сьогоднішньої доповіді «Квіт з пошуки істини у філософсько-історичній прозі Наталени Королевої». Але, власне, перед тим, як перейти вже безпосередньо до викладу, я хочу подякувати відділові української літератури за запрошення виступити на науковому семінарі із проміжними результатами свого дослідження про творчість Наталени Королевої, письменниці однієї, напевне, і з найяскравіших не тільки міжвоєнного двадцятиліття у Західній Україні, але це також без перебільшення одна із найцікавіших письменниць української літератури століття 20-го. Письменниця, про яку написано дуже небагато, особливо якщо порівняти із тим, на що заслуговує її справді надзвичайно насичена проза. І, очевидно, якщо ми спробуємо подивитися, в якому ракурсі розглядали творчість Наталени Королевої, то ми побачимо, що, по-перше, цікавив життєвий шлях цієї письменниці, який вуїстину нагадує пригодницький роман. З другого боку, ми можемо говорити про зацікавлення історіосовським релігійно-містичним характером її творчості, ну і також інтертекстуальністю її творчості, яка дуже часто апелює до різних текстів культури. Власне, передусім творчість Натолени Королевої асоціюється із історичною прозою. Так? І, безперечно, її романи, про які сьогодні будемо насамперед говорити, це «Сон Тіні», «Предок», «Квід Естерітос і «1313», справді відсилають читача до давніх епох. Але найцікавіше нам подивитися на те, а якою ж постається історія. І, очевидно, ми зараз побачимо, що історія насправді дозволяє, як то кажуть, перекинути місточок значною мірою до тих загальноліцитів з проблем, які порушує ця письменниця, а відтак дозволяє розглядати її творчість також і в дещо іншому контексті. Власне, література ХХ століття, яка була схильною до філософізації, інколи навіть до параболічності викладу, вона дуже часто апелювала і до історії, і до, скажімо, і до міфу, так, до античних епох, до біблійного контексту, і зрештою робила із цієї епохи своєрідний спільний знаменник, від якого можна було відштовхнутися для того, щоб поговорити та також і замислитися над іншим питанням. І, власне, в такому руслі також ми спробуємо сьогодні подивитися на, твор, на твори цієї письменниці, які можна розглядати значною мірою як, власне, історичний, чи навіть можна говорити ширше, параболічний різновид інтелектуального роману, або, принаймні, як мінімум, як інтелектуальний різновид роману історичного. Очевидно, Перед тим, як перейти вже безпосередньо до найяскравіших, найважливіших проблем, які порушує Наталена Королева у своїх творах, ми відштовхнемося, напевне, від того, а якою ж є історія у її текстах, так? якщо ми звикли асоціювати її творчість з історичною прозою. Отже, історія і її презентація у текстах Наталени Королевої. Ми можемо побачити, що практично у кожному своєму творі Наталена Королева апелює до реальних історичних постатей, до реальних, історичних осіб, які дозволяють нам подивитися, а взагалі, в яку подію, в який час відбуваються ті чи інші події, ідентифікувати, так би мовити, епоху. І, скажімо, якщо візьмемо роман Сонтіні, ми побачимо, наприклад, постать відомого імператора Адріана, який, власне, асоціюється із другим століттям нашої ери. Але що найцікавіше, що найважливіше у цьому контексті, це те, що, по суті, на історичних подій, історичні події, як такі, письменниці будуть цікавити порівняно дуже мало. Тобто, в силу своїх наукових зацікавлень, ми пам'ятаємо, що вона була істориком, археологом. Вона була, могла б надзвичайно глибше розвинути проблему розбудови римської держави, могла б набагато детальніше показати, наприклад, взаємини Адріана із іншими історичними діячами. ці інтриги пов'язані із боротьбою за престол за престолу наступника. Але ці речі є надзвичайно спорадичними, і ми можемо говорити тільки про те, що вони слугують своєрідним таким імпульсом, відправним пунктом для того щоб зацікавитися, замислитися над іншими проблемами, про які будемо говорити далі. Схожою ситуацією є... Наприклад, ситуація у романі 1313, хоча також маємо справу із своєю специфікою. Історична постать там є, так? але ми маємо справу із Костянтином Анкліценом, який відомий також в історії як брат Бертольд Шварц або Бертольд Чорний, який асоціюється нам із винайденням пороху. І відтак, власне, маємо історичну постать. Але знову ж таки, якихось видатних історичних діячів, пап, королів, наприклад, і так далі, ми, по суті, у цьому тексті не бачимо. Тут уже письменницю буде цікавити дух епохи насамперед. Ну, для прикладу, щоб зараз не бути зовсім голослівною, йде мова, наприклад, про різні навіть переконання, повір'я, забубони, які можуть бути серйозним аргументом для процесів інквізиції. Скажімо, якщо жінка заплуталася у кущах у жини, то це вже є дуже серйозний аргумент для того, щоб визнати її відьмою і спалити на вогнищі. Так? Тобто, власне, така собі атмосфера дух епохи. Очевидно, попри свою філософську назву, роман «Квіт-Стверітас» чи не найбільше апелює власне, до історії. Так? Тобто там можемо знайти дуже багато справді цікавої інформації і про правління Цезаря Тиберія, і про Тетрарха і і про настрої народних мас, які дозволяють з'ясувати ту суть очікувань від Месії. Хоча, безперечно, філософських проблем, там далі, як побачимо, теж не бракує. Але що дуже цікаво, у цьому романі, е, у своїх примітках, письменниця постійно намагається привернути увагу до того, що вона не грішить супроти історичної правди. У примітках дуже часто буде з'являтися історично, історичний факт, так це було насправді. Ну, наприклад, намагаючись пояснити логіку дій Понтія Пилата, про те, чому він віддає Ісуса Христа на бичування, вона згадує про те, що бичування – це був закон, який діє. У Палестині аж до 15 століття. Ішлося про те, що обвинуваченого давали на тортури, і якщо після того його відповіді були такими самими, як до цього, то мали відпустити. Тобто це, як то кажуть, історичний факт, і на цьому письменниця намагається постійно наголошувати. Далі, що також цікаво, коли ми говоримо про історію, в який спосіб вона постає у творах Наталени Королевої, то ми бачимо намагання цю історію значною мірою десь індивідуалізувати. Розписати по персонажах, ну скажімо, відштовхується Наталена Королева від євангельських історій, але вона намагається надати цим людям конкретні імена. Відомий багач, який їв, пив і веселився, не думаючи про те, що його душу скоро заберуть. Це такий собі багатир Абрамелех. Наприклад, юнак, багатий, який хотів прийти і <кій> питатися, приходив до Христа і питався, що мені зробити, щоб бути досконалим. Це син Понтія Пилата Кай, так тобто, у такій індивідуалізації. І що цікаво, що так історію розписує по персонажах, також письменниця і в своїх інших творах, зокрема у збірці «Гудні они». Дуже цікава там історія, мушу один приклад навести просто, бо він справді є надзвичайно цікавий, з'являється уповідання «Вріздвяну ніч». Оповідання, яке за свідченням комперативіста Антофійчука не має аналогів взагалі у світовій літературі. Іде мова про те, що в ту ніч, коли народжується месія, майбутній христопродавець зраджує свого батька, ще малолітній юд. І, і, власне, чому ці акценти є важливими? Наталена Королева немов би намагається продемонструвати, що насправді немає нічого випадкового в загальній і в приватній історії. Має значення не тільки історія масштабна, але і приватна історія. І ці речі стають, знову ж таки, дуже цікавими, коли ми подивимося на ще один роман, роман «Предок», від якого теж хотілося би зараз відштовхнутися. Отже, що такого цікавого можемо побачити? Яка історична подія лежить в основі? Це подія спочатку з з 16-го століття, який конкретна достовірна подія. Йде мова про те, що е, помирає молодий король Філіп I, іспанський король, і напівбожевільна вдова королева Хуана забороняє ховати його тіло, а возить е, померлого по візначних церквах Іспанії, сподіваючись на чудо воскресіння. Практично, конкретна подія яка не має як таких широких такого історичного масштабу, як то кажуть, правда, і з іншого боку, виняткова подія, яка десь привертає увагу навіть своєю до певної міри безглуздістю. І далі ми побачимо, як від цього буде відштовхуватися письменниця, і ми зможемо поговорити і про проблеми віри, і божевілля, і багатьох інших важливих речей. Ще один дуже важливий момент цієї приватної історії в цьому контексті: що в цьому романі порушує Наталена Королева одну з дуже цікавих проблем і Важливих проблем – це про генеалогію роду, теж важливість приватної історії. Там йдеться про походження родів, власне, Лечерда де Кастро і Дунін-Бурковських, тих родів, із яких Наталена Королева сама походила. І, по суті, те, що ця проблема є надзвичайно важливою для письменниці, свідчить навіть те, що і в легендах старокиївських вона, знову ж таки, буде торкатися цієї проблеми. Я за браком часу вже конкретних прикладів, зрозуміло, наводити зараз не буду. Але о той останній приклад, про який я зараз згадала, д pozwalają nam говорити про те, а як працює наратив, взагалі, прози Наталени Королевої, у якому вона через своїх персонажів буде, так би мовити, шукати істину. Власне, по-перше, ми бачимо дуже важливий акцент на взаємозв'язку текстів. Один із вимірів у цього взаємозв'язку текстів – це автоінтертекстуальність, тобто зв'язок між різними текстами самої письменниці. Якщо будуть запитання, це буде цікаво, я зможу це далі проілюструвати і прокоментувати. Інший важливий момент це поява ставних фрагментів у тих так званих текстів у тексті. Ну, для прикладу, у романі «Предок» Мір Ібрагім розповідає своїм синам і приїжджам, зрештою, історію про Шаха, який згадав під страхом смертної кари побудувати місто безсмертної мрії. Так? Ну, і зрозуміло, що побудували це місто, зрештою, але Шах так і не зумів до нього увійти, бо воно виявилося ілюзією містом Маревом. На погляд, випадкова поява таких вставних фрагментів. Але тут ми можемо говорити безперечно про дуже важливий момент. Оцей діалог повноправних свідомостей, який у прозі Наталени Королевої буде існувати завжди, і чи на рівні текстів у тексті, чи навіть на рівні побудови, взаємодії різних голосів, які будуть працювати у тексті. Якщо дуже коротенько, переважно ми маємо справу у прозі Наталени Королевої із відстороненим викладом. Ніби отак з боку рад нам розповідає про те, що і як відбувається. Але з іншого боку, ту ж саму історію можуть інколи коментувати, наприклад, з іншої персонажі, з іншої перспективи. Наприклад, про ті події, які відбуваються у романі 1313, буде згадувати і алхімік у листі, буде згадувати і як про події столітньої довнинистери і пустельник, і ми бачимо спробу подивитися з різних перспектив, що, як і до чого. Зрештою, ми бачимо також дуже багато інформації подається через автокуберність комунікацію, тобто через внутрішні монологи. Понтій Пелат, Клавдія Прокола із роману «Квідес Дверітас». Вони, по суті, ту історію євангельську, яка нам добре відома, практично переповідають штрихами, міркуючи самі із собою і десь навіть переживаючи певні докори сумління. Ну і, зрештою, один із найяскравіших також моментів, коли ми говоримо про особливості наративу, це інтелектуальні діалоги. Тут, знову ж таки, можна говорити про багато прикладів, але найяскравіший – це д наприклад, про безсмертя між братом Бертольдом і братом Бертрамом із роману 1313. Це діалог між Колумбою і Смертю, про життя, про смерть, про те, хто стає переможцем у цій боротьбі. Це зрештою навіть у романі «Сон Tine діалог про який відбувається на так званому симпозіоні у Гетери, Діалог, наприклад, про чи навіть полілог про присутність жінки у домашньому, суспільному і навіть культурному просторі. Власне, ще один вимір діалогу свідомостей, як він безпосередньо постає – це безпосередньо інтертекстуальний вимір. На якому рівні оця інтертекстуальність, цей діалог із літературою буде працювати? Якщо, знову ж таки, дуже коротенько, ми можемо побачити, що принаймні у двох романах – 1313 і Сонтіні – надзвичайно важливу роль відіграють епіграфи. Епіграфи, які Наталена Королева бере з античної літератури – це і Піндара, Накреон, Сафо, Горацій, тобто цілий спектр, як то кажуть, письменників. Далі біблійні пророки у цій церкві. Найважливішими стають пророк Єремія і Єфрем Сирін, відомий своєю молитвою, у якій просить позбавити духа жури, у цього так званого унинія, який стає одним із найгірших гріхів і перешкод для людини. Ну і, зрештою, українські класики. Окрім Шевченка, Франка і Лесі Українки, традиційно, це Антонич, це Маланюк, це, зрештою, ціла низка письменників, до яких намагається апелювати Наталена Королева. По-перше, ніби щоб відштовхнутися від цих тез, а по-друге, дуже часто вона бере їхні, як то кажуть, ідеї, їхні тези, як своєрідне навіть підтвердження у тих питань, над якими вона замислюється. Очевидно, інтертекстуальність, діалоги з літературою не обмежується тільки епіграфами. Якщо дуже коротенько, дуже часто самі персонажі починають проводити паралелі між, наприклад, літературними сюжетами і життєвими історіями, між самими літературними сюжетами. Ну Скажімо, щоб зараз не бути голослівною, якщо дуже коротенько, чує Карлос Лачерда у романі «Предок» історію про Варлама і, і про самоцвіт, який відкриває духовний зір. І він, по думки, проводить паралелі відразу до самоцвіту Грааля, який з'являється у бліфрамовому переказі поеми «Кретієна де Труа». З іншого боку, ми бачимо, як інколи самі персонажі намагаються у літературі шукати десь до певної міри поради, отого досвіду і мудрості древніх. Ну Для прикладу, Понтій Пилац може згадувати про те, що, от, як гарно казав Горацій, щасливий хто батьківськими волами оре власну ниву. І в такому разі він починає міркувати також і над тим, що добре було би Каєві господарювати на дідівській землі у Тарагоні. А Марія Магдалина з цього ж самого роману каже, що добре було би на себе прикласти оці, цю історію Сапхо, яка кидається із Левкацької скелі у море, але знову ж таки проблема. Як справді, як птах поринути у височінь, а не впасти каменем у багнюку. Тобто, безперечно, таких Тих паралелей можна шукати дуже багато. Ну і ще один аспект цієї мудрості древніх – інколи навіть намагаються навчитися письма у древніх. Треба плінієм і гомером бути в одній особі, щоб описати те, що відбулося тоді в монастирі у романі 1313. Власне, безперечно в цьому контексті, коли ми говоримо про діалог лі... Лі... літератури, діалог з літературою, ми плавно переходимо до ще одного важливого аспекту – це діалог культур. Очевидно, дослідники вже дуже багато звертали увагу на те, що Наталена Королева пропонує дуже цікавий синтез, скажімо, західної і східної культури, язичництва і християнства. І, звичайно, повторюватися я не буду зараз на цьому зупинятися, Єдине, на що би хотілося звернути увагу. По-перше, не тільки це співіснування культур демонструє Наталена Королева, а значною мірою вона ставить питання про передумови і наслідки такого співіснування. Скажімо, як від такого співіснування взагалі змінюється свідомість людини і навіть цілої спільноти? Скажімо, у романі «Сонтіні» вона говорить про таку собі, такий окремий район в Олександрії під назвою Ракотіс, де витворилася вже просто ціла колекція Національностей, де дуже важко відрізнити вже своїх від чужих. Такі враження, що витворюється просто абсолютно окрема раса, окрема навіть своєрідна культурно-історична суміш. Для того, щоб зрозуміти і відчути, як працює ця культурно-історична суміш, я вам просто наведу одну цитатку із легенд старокиївських, ну, бо навіть, я розумію, що може далі бракувати часу, але просто, щоб проілюструвати, це справді дуже цікаво. Е, уповідання «Три Марії» із легенд старокиївських. Коли баба Марія намагається внучці пояснити історію Воскресіння, що взагалі відбулося і що в неї виходить. Іродхан саме тоді звелів поставити в храмі Єрусалимському на наругу люду християнському бога скотного Велеса і ще мокош погану, а Христа звелів розіп'яти. Ну, я думаю, що цю цитату не треба багато коментувати. Ми розуміємо, які культури і як просто переплітаються власне, буквально в одному реченні, а відтак і в свідомості самої героїні. Ми бачимо, що дуже часто персонажі творять і чинять певний опір у тій чужій системі цінностей, тому що кожна культура це космос, який має свою цінність ієрархію, і прийняти абсолютно іншу у цю культуру інколи стає дуже складно. Більше того, ці, ці взаємини культур дуже тісно пов'язані із проблемами двох батьківщин, які деколи навіть персонажі намагаються ну, усвідомити, наскільки взагалі дві батьківщини можуть бути у людини. Ну, от Дуже цікавий, знову ж таки, для підтвердження. Батьківщина, як і душа, може бути тільки єдина. Земля, як коханка. Коли щиро любиш то тільки одна мусить бути. Коли ж разом дві кохаєш, то це або прости, Господи, розпуста, або забава. Так? Тобто це цитата безпосередньо із тексту Наталени Королевої. Хоча, знову ж таки, питання у тих двох батьківщин не є таким однозначним. Іде мова не тільки про дві батьківщини в самої авторки, в самої письменниці, а значною мірою також і про те, що в її творах ми бачимо і інші акценти. Проблема, власне, сприйняти світ як родину, проблема пошук у тих спільних цінностей, які, які можуть бути основою справді для діалогу між культурами. І отут два такі яскраві, дуже цікаві приклади, які дозволять побачити, що може стати підґрунтям для такого діалогу культур. Наприклад, Емір Ібрагім каже до Карлоса Лачарди, що в принципі ми як одна родина. Учизни, матері у нас різні, але батько у нас один. Наш батько спільний – це лицарський стан. Але ще цікавіше є, коли не тільки соціальний статус стає і стає практично тим підґрунтям для культурного діалогу, а коли підґрунтям стають дійсно ті ціннісні орієнтири і пошук істини, пошук тієї своєрідної, благої вісті. По суті, коли цей Карл Слечарда, наприклад, іде до святих місць, він зустрічає Араба-Мусульманина, і він каже, і показує йому Витанію, і каже, Витанія це найважливіше для всіх місць у світі. Бо Тут було подолано два вороги людського роду – це смерть і нетвердість у вірі. Дуже тяжко зійти 24-ма сходинками до дверей Воскресіння, але не важче, як прожити добу і не уступитися на стартих сходах життя. Тобто, безперечно, ми бачимо, що стає дійсно безпосередньо своєрідним підґрунтям. Ну і, очевидно, коли ми вже торкнулися проблеми благої вісті, то ми можемо побачити, що переходимо потрошки до однієї з ключових філософських, безперечно, також проблем, які ставить Наталена Королева перед собою і перед своїми читачами – це пошуки істинного Бога, чи навіть, можна сказати точніше, пошуки у тої божественної сутності, що формує істинного Бога, чим є Бог для різних народів світу. Власне, перша одна така з важливих проблем, якою ми торкаємося, це по суті, скажімо, от власне християнський бог, який приходить на зміну язичницьким богам. Особливо відчутною ця ситуація є у романі Сон Тіні. Тобто, ми бачимо античність, так бачимо це ще по суті друге століття нашої ери, як я вже згадувала. І з одного боку, наприклад, танцівниця Ізі просить заступництва в Терпсіхори, в Терпи, так, в Фрудіти. З іншого боку, вона. Сприймає, приймає медальйон Агнця від Антіноя. Антіноя, який приймає християнство, який є прихильником християнської віри, для нього це результат численних роздумів і е, з приводу того, що взагалі відбувається у світі. Він каже, античні боги, язичницькі боги, насправді не можуть бути всемогутніми, тому що вони як люди ворогують між собою і бояться втратити владу. А е, християнський бог приносить те, що навіть звичайна смертна людина долає страх навіть перед смертю. Таким чином ми бачимо наступна одна із важливих таких е сутностей Бога, до якої приходить е Наталена Королева – це перемога життя над смертю. По суті, коли, наприклад, воскреслий Лазар із галилейськими вигнанцями в романі «Квіде Стверітас» прибуває на острів Рудан, то він бачить, що там це місцеве тубільне населення, воно абсолютно готове прийняти благовість. Чому? Вони кажуть, нас друїди вже навчили, що смерті як такої нема, це перехід до нового життя. Ну а більше як, смерть від нас, більше як життя від нас ніхто просто забрати не може. Наступна важлива теза, яка торкається в цьому контексті в різних романах Наталена Королева, це ідея рівності всіх людей перед Богом. Так, в яких аспектах ми цю проблему можемо розглядати? Іде мова по-перше про те, що, наприклад, зокрема в романі Квіт Естеріте торкається питання, а чому, наприклад, юдеї не готові прийняти Христа. Іде мова про те, що християнство пропагує Бога, який є єдиним і для всіх народів, так, і відповідно рівність усіх народів перед Богом, тоді як юдеї хочуть вірити в обраність свого народу. Ще одна важлива проблема рівності пов'язана із чим? Для, хри... для е... християнина так? і цезар, і раб є абсолютно рівний перед, е... перед Богом. Так? І в цьому питанні водночас ми мусимо розуміти, як каже Наталена Королева, через своїх нараторів, через своїх персонажів водночас знайдеться про те, що християнство це віра рабів, бо за Христом пішов і філософ Іоанн, і лікар Лука і Марія Магдалина, яка дорівнювалася за освітою Олександрійському філософові. Ну і зрештою ми розуміємо про те, що навіть Бог вибрав для себе найганебнішу смерть, щоб тим самим показати, що людське Бога принизити не може. Він завжди залишається світлом від світла. Відтак світло протиставлене темряві. Ще один компонент, який формує цю божественну сутність, який є спільним, знову ж таки, спочатку для прихильників різних релігій, чому вони стають готовими Прийняти, е, прийняти Христа, ну власне до речі, сама Наталена Королева в примітках до роману Квіда Стверді згадує, що ще до початку Першої світової війни вона мала змогу бути в Індії і перебувати в гурті прихильників цього святого світла. І далі вона практично цю ідею, цієї ідеології вона вкладає в уста такої каскарки-перенді, яка каже про те, що насправді є Богом є оце світло, яке пронизує кожну людину. Ну і очевидно, знову ж таки, дуже багато тих паралелей можна шукати. Я вже безперечно зараз не буду, напевне, за браком часу зупинятися на якихось деталях. І остання важлива така теза, яку ми можемо виокремити в цьому контексті, це радість, мир і спокій. Так з чим асоціюється Бог, чому саме Христа обирають з багато персонажів із різних, із різних романів. Ну, по-перше, важливість цих речей дуже часто навіть можна простежити на рівні привітань, які існують в тому чи іншому культурному просторі. Греки, наприклад, вітаються, радуйся. Так? Далі мир тобі, мир з тобою. Дуже важливим є питання, чим наповнена ця радість, чим наповнений мир, що їх формує. Бо, наприклад, брат Бертольд із роману 1313 починає міркувати над тим, ну як це так, щастя – це ж природно для людини, чому від цього треба відмовлятися? А щастя полягає в задоволенні матеріальних благ і потреб. І навіть дистанційно із ним починає полемізувати і Колумба з цього самого роману, ну і частково навіть персонажі інших романів, зокрема «Марія Магдали Марія Магдалина на якому рівні справжня радість пов'язана зрозуміло із самопожертвою і з любов'ю. Вона має абсолютно нематеріальний вимір. Чому Марія Магдалина готова прийняти Христа, хоча не приймає попереднього Бога? Бо Бог має бути радістю, а попередній Бог був вічно гнівним, так який все сердився, карав. А тут Бог, який є радістю, який дарує мир і спокій, він для них безперечно дає якісь певні надії. Далі ми переходимо... До наступного важливого, важливої проблеми, яку порушує Наталена Королева у своїх творах, різних творах, причому це проблема взаємини, взаємодії віри, віри і чину. Так? Власне, один із таких найважливі, один із, один із найважливіших проблем, яку вона ставить, про те, що віра практично без діла є мертвою. Тобто навіть у романі Сонтіні, отакій молодій почутті новонавернені, скажімо так, християнці, єпископ каже, що не потрібно йти обов'язково десь в пустелю втікати від життя. Тобто достатньо йти і допомагати немічним, хворим, і тоді оця віра буде справді мати якесь належне, належне підґрунтя». Безперечно, що справжня віра пов'язана також із тим, щоб мати Бога всередині. І тут ми також стикаємося з дуже багатьма персонажами, які починають розуміти, що можна йти далеко в пустелю, але того заспокоєння, спокою, миру і радості не знайти, якщо не мати його безпосередньо у собі самому. Зрештою, ми стикаємося із проблемою віри і міри. Так? Тобто, і це також одна, до речі, із таких дуже цікавих філософських проблем, на яку, напевне, Наталена королева навіть не пропонує остаточної відповіді. Бо, з одного боку, наприклад, Патер Ініго із роману «Предок», він говорить про те, що якби віра як зерно гірчиці, для справжньої віри не може бути меж. Але з іншого боку, інші персонажі ставлять питання про те, а чи не перетворюється інколи віра у спокушання Бога, у своєрідні такі, якби, служіння власним пристрастям. І отут якраз і ми стикаємося з тим конкретним прикладом, про який я вже сьогодні згадувала. Через безмежну віру Віру вдова королева Хуана возить просто тижнями в тіло померлого чоловіка, сподіваючись на чудо Воскресіння. Тобто має бути чи не має бути межа для віри. Очевидно, ще один важливий аспект цієї проблеми – це усвідомлення справжнього сенсу божого чуда. Тобто дуже часто персонажі і того ж роману «Предок», і «Квід естверітас», знову ж таки, якщо треба буде детальніше, пізніше вже поясню, вони деколи навіть не розуміють, деколи, може, наближаються до розуміння, що віра пов'язана радше із проблемою того внутрішнього, а не зовнішнього фізичного зцілення. Ну і зрештою, безперечно, що проблему цієї віри формує аспект довіри до Бога, коли людина може не розуміти, що відбувається, але безпосередньо, так би мовити, довіряти Богові і покладатися на Боже провидіння. І тут ми також можемо мати дуже багато прикладів: чи поведінка Колумби, наприклад, на суді інквізиції, яка з спокоєм сприймає все, що відбувається, чи, наприклад, галилейські виглядці, які пливуть на погалейському морі і відчувають без. Весел, без нічого, і не почувають ні страху, ні втоми, ні голоду, ні спраги, ні жодних, як то кажуть, таких фізичних проблем. З цією проблемою, яку я щойно озвучила, дуже тісно пов'язана ще одна важлива проблема, якою торкається Наталена Королева, це людина і доля. Тобто, в цьому контексті ми ставимо питання, як? Чи існує все-таки оцей непереборний, непереборний фатум? Чи все-таки людина має якийсь вільний вибір і може діяти відповідно до власних якихось зусиль. Знову ж таки, враження таке, що остаточної відповіді Талена Королева на це немає, бо Фатуму дуже потужна роль, як то кажуть, відводиться у цьому контексті. Дуже часто ми стикаємося з пророцтвами, віщуваннями, які справджуються, тобто ніби людина їх не може, як то кажуть, здолати. Дуже сильними стають родові прокляття. Ну, наприклад, у романі «Предок», Барати цілий час думає, що її проблеми від того, що прабабуся, яка пішла на грішний шлюб, стягнула прокляття на весь рід декастро, І це переповідається від покоління до покоління. Бути декастру означає бажати того, що невільно. І від цього, як то кажуть, людина ніби не може нікуди, е, нікуди подітися. Водночас ставиться питання про те, чи варто людині взагалі знати свою долю. Чи, як каже Патер Ініго, наприклад, Карлосові у романі «Предок», ми інколи маємо дуже велике милосердя Боже в тому, що не можемо заглядати у майбутнє, бо тоді ми не маємо зм просто радіти теперішні миті, миті життя. Зрештою, ми усвідомлюємо, що так чи інакше діє Боже проведіння. І це визнають знову ж таки представники різних культур. Зачитують слова з Корану про те, що чорною ніччю по чорній скелі повзе чорна комашинка, а Господь бачить її, а священнослужитель християнської віри продовжує і направить її туди, куди треба. Так? Тобто марні людські зусилля, коли немає як то кажуть, божої волі на їх здійснення. Ну і, зрештою, ще один важливий виток проблеми у цьому контексті – це проблема мінливості долі і щастя людини. Тобто, як доля змінюється, може бути щастя, яке змінюється нещастям, якщо дуже коротенько про це говорити. І дуже часто якась жадана мить може приносити, навпаки, нещасливі події, насправді, у житті. Ну, наприклад, коли танцівниця Ізі із Роману Сонтіні чекає, коли вона з коханим Антіною може бути назавжди, але провіщено, що кохання і смерть для Антіноя приходять одночасно. Передчасна смерть. І знову ж таки, стає відправним пунктом для ще одної важливої проблеми. А чи може бути смерть передчасною? Коли б вона не прийшла, вона приходить із волі божих сил, а відта... вищих сил. Так? А відтак, як би ми не ставили це питання, але людське життя завжди є повним і завжди є завершеним. Власне, важливим, проблем, важливим простором, в якому персонажі Наталени Королевої наближаються до істини, стає простір власне, видінь. Це і сновидіння, і божевільні стане на межі маячні. І власне, в який спосіб в цьому контексті приходять персонажі до істини. Я дуже детально можу на всіх цих речах зупинятися, не буду за браком часу, але якщо дуже коротенько. Дуже часто справді сновидіння стають віщими знаками для людини, пояснюють навіть ті загадкові події, які відбуваються, бо очевидно людина чи античності, чи середньовіччя вірить у те, що нею є своєрідним вікном в інший вимір, вікном в інший світ. Але дуже цікаво подивитися власне, на те, як містичні видіння стають певним одкровенням для людини, коли вона власне у тих сновидіннях може десь осяг... осягати, якщо не осягнути істину. І буквально два такі невеличкі, але дуже важливі приклади із роману «Квіт Естерітас. З одного боку Понтій Пилат бачить сон, надзвичайно Звичайно цікавий, коли він е, бачить земний диск, е, земну кулі у вигляді диску, весь народ, натовп, як кумашня, просто мчить в одному напрямку, а людина, яка хоче стати е, на, е, супроти, розуміє, що її або зараз натовп знесе, або якщо зробити крок трошечки у бік, вона просто має змогу, е, має небезпеку цю впасти у безодню. І безперечно з цим маємо в цьому контексті дуже важливу проблему вибору. Інше дуже цікаве в цьому контексті ведіння, це ведіння, яке має дружина Понтія Пилата Клавдія Прокула. Їй являється у сні, чи найточніше у сні наяву, скажімо так, великі сходи досконалості. Вона стоїть на першій сходинці, яка має назву «Правда і гідність». Бачить, що на горі надпис останньої сходинки «Любов». Вона розуміє, що далі вона не має сили підніматися, але водночас є відчуття, що затримуватися на жодній із цих сходинок нема права, бо знову ж таки загроза злетіти у безодню, у прірву, ну, зрозуміло, насамперед не фізично, а духовно. Ну, і ще один такий невеличкий акцент, що це побачити невидиме, осягнути, власне, ці якісь певні откровення, насамперед стають здатні не такі, як усі персонажі. Це можуть бути діти, так, Причому наприклад, малолітня дитина, така як у Романі, наприклад, предок, всі думають, що дитина бігає, ганяється за котом, а вона єдина бачить смерть в образі смужки сивого диму. Це може бути навіть е, німа дитина, яка якоїсь миті, певно, її починає просто пророкувати, коли бачать ці відкривання. Це можуть бути також і представники дорослого світу, але які також не позбавлені, скажімо так, такого статусу не такі, як усі. Ну, наприклад, це от е, з 1313 Роману Юродивий жебрак Абель, який вперше починає відчувати ту невидиму присутність диявола ще в замку англіцена, ну і зрештою починає входити з ним у нерівну боротьбу. Власне, коли ми говоримо про цього жебрака Абеля, то він відразу стає ще одним дуже цікавим, як то кажуть, ну поштовхом до ще одного дуже цікавого, дуже цікавої проблеми. Це своєрідних у тих двійників людини, які стають власне, зокрема починають боротися ніби за душу персонажа і перебувають ніби поміж у такими силами добра і зла. Розумію, що не так багато часу, тому постараюся якомога коротше на ці речі звернути увагу. Власне, ну по-перше, на цей Фаустівський мотив у творчості Наталена Королевої вже дуже багато звертали увагу, і звертали увагу, зокрема, і на Бетович, наприклад, і Нямцу, навіть на те, що по суті Наталена Королева пропонує певну модифікацію цього Фаустівського мотиву. Тобто, немає як такої угоди з дияволом. Скоріше Наталена Королева ставить питання про те, наскільки зло, наскільки цей лукавий має доступ до людської душі, яким чином це відбувається, і власне, у романі 1013 з одного боку з'являється на початку роману такий собі портрет ченця-вертівника, який на всіх наводить жах, а чомусь для Костянтина якесь відчуття навіть миру, спокою і заспокоєння. Пізніше цей чорнець вертівник він просто ніби перевтілюється у брата Бертрама, який стає втіленням отого диявольського духу. Ну і безперечно тут ми стикаємося з дуже цікавою проблемою отої філософії підміни. Власне, з Харківський філософ Блюменкранц дуже цікаво ставить питання про ці речі, що, власне, антихрист це насправді не є антихристос. Це за своєю суттю ⁇ леже Христос. В важлива проблема, що він – це не, не просто сила зла, яка виступає проти добра, а яка одягає на себе личину добра, намагається прикинутися добром. І отут ми маємо дуже цікаву власне таку саму ситуацію, коли спочатку цей диявольський дух набуває обличчя ченця вертівника далі представника чернечої спільноти брата Бертрама. Власне, оця проблема філософії підміни. З іншого боку, ми можемо побачити також і те, що… Вибір між добром і злом зрештою стає свідомим вибором людини. Тобто, якщо ця зява Чонця Вортівника це тільки така собі метафізична була зява, то вже, наприклад, у випадку з братом Бертрамом ситуація зовсім інша. Він демонструє матеріальні ознаки своєї тої диявольської приналежності, ну, такі, як вже традиційні для середньовічя, так, замість ноги копито, дзвіночки, далі він відмовляється називати ім'я Бога, говорить, що свої всі терпіння, він у є душ, чому. Ну, і таких, власне, моментів є дуже і дуже багато. Більше того, коли він відчуває таке відчуття нестримного польоту, він сам собі асоціюється із Люцифером. І замість того, щоб це на нього навело якийсь жах, він, навпаки, відчуває оту, те, що ми називаємо гординою, так? намагається, власне, відчути навіть задоволення, відчуває задоволення поміж цих речей. Більше того, оці моменти дуже часто починають проявлятися також на рівні того, кого обирає другом той чи інший Інший персонаж, другий, який, який нам сприймається як альтер-его, як інше я, як той, що існує безпосередньо поруч із мною. І власне, оцей остаточний вибір зла практично не залишає місця для якоїсь іншої присутності. Попередні друзі зникають. Сяйво блискавки вбиває біля лабораторії брата нарциса. Пізніше темне, як лезошпаги, погляд, наприклад, аб... погляд братрама вбиває Абеля. Ну, і... Власне, безпосередньо вже. Оцей персонаж просто приступає через труп свого колишнього друга, ну і йде, іде далі. Ну і буквально ще одна невеличка заувага. Дуже цікавими інколи стають навіть свої рідні, отакі внутрішні двійники у романі Квіт Естверітас. Ми маємо справу навіть із появою двох Марій Магдалин. Так, тобто, коли з'являються певні видива з минулого, які заважають підніматися в городу гори Спасіння, перед її очима постають дві Марії Магдалини, одна з келихом у руках а інша без келиха. Та, що з келихом, це прозріння, та, що без келиха, це зрозуміло власна сліпота. Та, що з келихом, яка зрештою, яку зрештою обирає Марія Магдалина Реальна, вона вже починає розуміти і чути, навіть, що всі ліси і потоки говорять про нестворене світло. Власне, дуже цікаво, також постарається дуже коротенько, але цікаво, як навіть природа реагує на відповідні речі. Тобто, ну, зазвичай ми завжди бачимо, і це не тільки в Наталени Королевої певні паралелі між пейзажами, емоціями, тими настроєвими паралелями. Я вже зараз просто не буду на цьому зупинятися, бо розумію, що часу не так багато. Але що би я хотіла все-таки відзначити, що ми маємо дуже цікаві оті символічні дзеркала, певні в рослинному і тваринному світі. І тваринному світі. Буквально два приклади. Один приклад – це то, це той малюночок, який я не випадково зробила великим. Це квітка пасифлора, яка стає одним із найпотужніших рослинних символів, зокрема у романі «Квіт естверітас». Самому понтію Пилату вона асоціюється із смертю і стражданням. Її, народна її назва – «Страстянка». Вона асоціюється зі страстями Христа. Бачимо терновий віночок, п'ять течинок, які символізують рани Христа, ну і зрештою ті стопчики, які символізують цвяхи. От такий собі цікавий війничок, як то кажуть, із рослинного світу. Із тваринного світу також дуже багато цікавих паралелей з нічними метеликами, з, мушк... з танцем мушкари. наприклад. Ну, дуже мені сподобалися такі паралелі навіть людини і мавпи, і лева. Коли Емір Ібрагім пояснює, чому він тримає не коня, не собаку біля своїх синів, а, власне, лева і мавпу. Він каже, лев ніколи не забуває про свою силу і гідність. Він обдаровує просто людину дружбою своєю і тому її слухає, а не зі страху, ніколи не скривить приятеля, а мавпа для того, щоб показати, на що перетворюється людина, коли втрачає людську гідність. Тобто, у таких речей справді дуже, дуже багато. Далі ми можемо говорити про природу, зокрема, наприклад, Ліс, який може ставати, давати відчуття навіть захисту, безпеки, стає домом, зрештою, наприклад, для Понтія Пелата. Голос рідної землі, відчуття отого батьківського дому. Ну, я думаю, що, наприклад, я не буду, напевно, звертати увагу, як каже модератор, бо часу, напевно, нема багато, правда? Це каза часто звучить, всі але... Насправді. Добре, якщо є час, то я вже тоді постараюся все-таки зупинитися на е, цих речах. Е, власне, ліс, який з одного боку стає вже безпосередньо домом для Понтія Пелата, який він сприймає як оцей дім, який дарує органічну єдність навіть із природою, дім, який є відкритий у цьому зовнішньому просторі. Далі, безперечно, тут ми можемо говорити, зокрема, навіть про е, проблему того гол проблему голосу землі, який людина безпосередньо може, як то кажуть, навіть побачити і відчути. Е, зокрема, от я вже згадувала сьогодні про понтія Пелата, який е, згадує, що Каєві добре би було бути на втарагоні на цій рідній батьківській землі. Чому? Бо саме там людина може відчути у це закорінення у своєму просторі, почути голос землі, який буде промовляти, який зможе відчути дати відчути ту свою органічну із е, органічною єдність вже безпосередньо із е, світом. Ну, зрештою, дуже цікавим в цьому контексті є навіть образ е, самої дороги, яка провадить до дому і до особливого дому. Причому ця дорога також дуже бага, в дуже різних е, аспектах може поставати. Дорога, яка асоціюється із труднощами, дорога, яка дуже часто асоціюється з випробуваннями, з кризами. І от що цікаво, з одного боку, наприклад, Карлос Лачарда починає думати про те, що, е, скажі, От так, навіть місяць, якби став нерухомий, він би не досяг повністю своєї. Тобто у світі можна знайти нове житло, можна знайти нових друзів. В цьому нема проблеми. Можна шукати і новий дім, бо світ великий і зрештою цей світ може сприйматися як своєрідний дім. Але з іншого боку, є також, з'являється проблема відчуття, наскільки цей новий дім буде справжнім домом. І тут ми знову стикаємося із проблемою у тих двох батьківщин, про яку я вже згадую. Дувала тільки в іншому контексті. Якщо спершу було були інші, наприклад, акценти, то тут ми можемо побачити, що, наприклад, вже на новій у цій волинській землі Карлосові Лочерді говорить ну, за родом іспанець так дальній цей. І нащадок роду Декастро, який каже, ну так, але е, все-таки людина в цьому контексті нагадує десь до певної міри у того блудного сина, якому е, може батько Господь і пробачає зраду, але мати вітчизна ніколи не пробачить. Безкоріння людина все одно залишається слабкою на цій новій землі і з тим, як то кажуть, нічого вже е, зробити, як то кажуть, не вдасться. Водночас є відчуття, що домом все-таки може бути і весь світ. Весь світ є домом, у якому людина живе, змінюючи чи предків, би але під одним і тим самим спільним е, спільним небом. І власне до такого усвідомлення, ну, наприклад, той же Карлос Лечерда приходить на святій землі. Коли він бачить, скажімо, каміння і усвідомлює, що це каміння бачило і чуло голос живого Бога. Коли він дивиться на рій бджіл і усвідомлює, що ці бджоли були просто, очевидно, можуть бути навіть нащадками тих бджіл, які давали мед, наприклад, Іванові Христителеві. Коли він вже їде по українській землі, з'являється образ отої імлистиру, в якій є відчуття, що моби, дрімає цілий космос. Тобто, власне, оце відчуття дуже сподівається Своєрідне світу як е, дому. Ну, і також багато таких цікавих речей, які ми можемо спостерігати, це е, те, що природа стає своєрідною мовою, якою промовляють вищі сили, якою промовляє зрештою до людини світ. Ну, наприклад, знову ж таки, щоб не бути голослівною, от е, саранча сприймається як Божий бич, не тільки тому, що несе із собою нещастя, а тому, що на своїх крилах має немовби вигравні гебрейські знаки, які означають саме це, а не інше. Можна деколи навіть почути, персонажі інколи здатні почути мову, яку проводять між собою навіть тварини, і відчути також, що вони не мов би, ставлять питання про філософію навіть людського буття у світі. І, зрештою, та мова природи, яка часто асоціюється з мовчанням, дозволяє просто навіть перекинути місточок до ще однієї важливої проблеми, на якій я вже не буду детальніше зараз зупинятися. Це навіть мовчання, слово і мовчання у у людському світі. Тобто персонажі дуже часто намагаються ніби абстрагуватися від того «многословія», велемовності, які насправді виявляються суєтою для того, щоб мати змогу, власне, десь дозріти до того справжнього і, і, і належного слова. Ще одна дуже важлива проблема для Наталени Королевої це людина науки про-ет-контра, так, за і проти. Власне, в чому тут, як-то кажуть, суть проблеми? З одного боку, ми бачимо, що освічена людина для Наталени Королевої ніколи не викликає, ну як-то кажуть, якихось певних заперечень. Напаки, вона достойна, як-то кажуть, похвали, вона достойна захоплення. Це завжди є опора для ідеології, це завжди є авторитет для спільноти. Саме тому у романі «Квіди-Ствері» та «Справосвященники» намагаються спочатку відокремити і позбутися о тих освічених людей, бо, як вони кажуть, без них це буде просто забубон, як то кажуть, мас, так? а науки з цього не буде, нового вчення з цього не буде. З іншого боку, також ми бачимо дуже важливі проблеми, які ставить Наталена Королева, зокрема, у романі 1313, де насамперед маємо оцю проблему науки. Наукові відкриття, їхнє практичне значення. Ми бачимо, що брат Бертоль справді дуже багато робить таких цікавих винаходів, які дозволяють полегшити життя наприклад, у тій чорнечій спільноті. Але водночас, з іншого боку, його, він ставить перед собою і інші питання. Питання, ну, власне, таких наукових відкриттів, зокрема, чорного золота, так, яке би принесло йому безпосередню славу. І отут ми стикаємося ще з однією дуже важливою проблемою науки на славу Божу і науки від лукавого. Чому я від... розмежовую ці поняття, ну, очевидно, вслід, напевне, за Наталеною королевою? Бо, відповідно, наприклад, до середньовічних текстів, Ну, про це вже неодноразово дослідники говорили, в середньовіччі дуже часто розум асоціювався із диявольськими якимись пошуками, тому що сатана ніби мав ключі від усіх наук так, у своїх руках. По суті, Наталена Королева очевидно, що таких речей далеко не підтримує, але йде мова про те, які, власне, про яку науку ми говоримо. І вона, власне, говорить про так звану ту правдиву науку, яка завжди приносить радість, яка завжди приносить творче горіння, що справдива наука завжди понукає людину поділитися своїми досягненнями з іншими. І з іншого боку псевдонаукові пошуки, до яких зрештою переходить брат Бертольд. На якому рівні переходить? Він починає змінювати оці наукові засади. Як навіть самі персонажі кажуть, що він бавиться наукою, як дитина люстерком. Так? Тобто навіть не має, зрештою не має здатності чути іншого, інших якихось порад, інших розумних людей. Ну і зрештою розуміло, що такі речі призводять вже безпосередньо до, до катастрофи. Ну і ще один важливий аспект у цієї людини-науки, проблеми, яку ставить Наталена Королева, це проблема тої взаємодії науки і людського в людині. Як, як деє ота межа, щоб наукові пошуки врешті не призвели до своєрідного виродження людського в людині. В цьому питанні, коли ми говоримо, наприклад, про ті фаустівські мотиви у творчості Наталени Королевої, ми можемо побачити, що тут навіть багато спільного є невидиму лише із гетовим фаустом, а навіть із манівським фаустом 20 століття. І це зрозуміло, бо манівський фауст, ну, скажімо так, ближче до Наталевної королеви, і навіть за часом відповідно і проблематика стає е, очевидною. По суті, е, іде, тут мова навіть не тільки про цей свирідний пошук істини, а як, власне, людині втримати рівновагу між тілом і духом, між земним, духовним, душевним, науковими пошуками і іншими речами, які є не менш важливими у житті. І, власне, в такий спосіб ми переходимо до ще однієї надзвичайно важливої також проблеми для Наталени Королевої – це любов. Так, любов до близьких, любов до далеких. Яким чином, власне, ця любов працює у текстах Наталени Королевої? Отже, перша важлива проблема, на якій акцентує, знову ж таки, письменниця у різних своїх творах, це те, що будь-які пошуки істини, будь-яка істина без любові неможлива. І це дуже добре навіть ілюструє своїм прикладом Костянтин Бертольд із роману 1313. Він відмовляється від родини, відмовляється від кохання бо його мета – це наукова праця в монастирі, але зрештою ми бачимо, що практично ці речі ні до чого, як то кажуть, його е путнього не приводять. Наступна важлива проблема, яку ми можемо спостерігати у творах Наталени Королевої, це який вимір ця любов, зрештою, набуває. Ми можемо побачити, що дуже рідко вона асоціюється у неї із плотськими взаєминами, навіть із подружніми стосунками. Ну, наприклад, якщо візьмемо Роман Предок у Наталена Королевої, то побачимо, що от шлюб укладений відповідно до договору між родами. Так? Але насправді людей не дуже то щось і поєднує. Справжня любов між Карлосом і Беатою, які стали душею одною. І оці платонічні взаємини навіть матеріалізуються у своєрідному обряді консоламенту, де вони навіть отримують обручки, але їм заборонено вступати далі у будь-які тілесні контакти. Але дуже цікаво, який робиться акцент, «Хай любов і вірність буде вам світлом і підпорою на шляху до світла вічного, що в ньому з'єднаєтесь навіки». Тобто, практично, така планітонічна любов, яка, зрештою, стає десь до певної міри е все переможною. Е далі ще один е акцент, е коли ми говоримо про аспект і вимір любові, це проблема втрати. Втратити, щоб зберегти. Втратити, щоб зберегти – це своєрідний такий девіз, який з'являється в Марії Магдалини» із роману «Квітес верітос». Причому дуже цікаво, як він у неї розвивається. Спочатку вона як гетера... Хто каже, відмовляються від взаємин із е, іншими серйозніших взаємин, тому що каже, я розумію, убогість щастя коханців, які зрештою досягли своєї мети. І е, дуже багато, очевидно, далі може втратитися під тиском якоїсь певної навіть рутини. Але з іншого боку, ця втрата згодом починає набувати для неї зовсім іншого змісту. Е, своєрідна самопожертва, своєрідне самозречення. Оці плотські стосунки, плотське кохання. Це є для неї свирідним смолоскипом, який дуже швидко може вигоріти тоді, коли вона шукає іншого почуття, іншої любові. Любові, яка стає божественною любов'ю, досконалою, великою і вічною, яка зрештою стає тією часткою, що не відійметься від неї. Ще один аспект важливий також любові, якщо буквально кількома словами звернути увагу, що це любов до далеких, інколи навіть ну, в різних творах її можна простежувати, але, наприклад, у романі «Сон вона може набувати також вигляду любові до рідного краю. І, Наприклад, є один такий дуже цікавий персонаж, невільник Мастор, якого питається, чого ж ти не просиш е свободи? Тобі би Цезар дав ним давно вже її дав, тож не ти не хочеш повернутися додому? А він каже, я коли приїду додому, я там вже буду для всіх чужим. А тут біля Цезаря я навіть можу вплинути на його рішення. І тут я, власне, на чужині є для, може, і краще, і краще для своєї рідної країни, ніж безпосередньо вдома. Таким чином ми переходимо Ще до однієї дуже важливої проблеми, дуже коротенько вже на цьому зупинюся, це проблема влади і свободи, якої торкається, власне, на Королева. Отже, ну, по-перше, дуже часто влада, безперечно, статус, багатство не є, як-то кажуть, запорукою щасливого життя для персонажів. Навпаки, статус обмеження дуже часто накладає певні е, обмеження, стає навіть своєрідною, навпаки, несвободою, своєрідною в'язницею. В якому розумінні? Дуже цікавий наприклад приклад наводить Карлос Лачарда у романі «Предок». Він каже, що от справом не скидати оцього бриля перед королем ходить в парі також і повинність завжди носити твердо на комір, який не дозволяє схилити голови ні в горі, ні в слабкості, ні в ніжності. Тобто навіть одяг дуже часто стає таким символічним у цьому контексті. Набагато важливішою, зрозуміло, є внутрішня свобода, яка може бути доступною навіть рабові, Ну, дуже очевидні ці речі є в романі Квітирі та власне саме е, навіть влада може, наприклад, бути, е, тобто власні мужчі, навіть можуть бути невільниками, які не мають цієї внутрішньої свободи, які стають невільниками страху. І по суті, таким невільником страху насправді виявляється, наприклад, понтій Пилат, який боїться брати на себе відповідальність у конкретний період, який зрештою умиває руки, який, зрештою, позб... справедливий понтій Пилат, який, зрештою, позбавляє, Позбавляє справедливого суду навіть не бога, бо, як він каже, боги оборони не е, потребують. А позбавляє справедливого суду навіть звичайну смертну е, людину. По суті, відсутність цієї внутрішньої свободи стає е, проблемою і причиною до численних перешкод, навіть інколи до поразок. Ну і зрештою е, е, стає. Причиною також і своєї одної ну, самотності, в яку потрапляє людина. Знову ж таки, проблема самотності. Одна із ключових, обіцяю дуже коротенько вже на це звертати увагу, вона може мати також різні аспекти, різні моменти. По-перше, це може бути свідоме або мимовільне відмежування від іншого. Тобто, через якийсь певний вибір у своєму, на своєму життєвому шляху, наприклад, Костянтин Анкліцен, який відмежовується від родини, від близьких, який обирає, власне, свій своєрідний самотній шлях. Чи Понтій Пилат, чи, наприклад, Прокола, який обирає, який обирає мимовільну самотність через певні помилки у житті люди опиняються в такому випадку у свій великій порожнечі, яка несе з собою надзвичайно великі пастки самотності. Чому пастки самотності? Бо, як відомо, ніколи оце порожнє місце пустим до кінця не буває. Воно завжди заповнюється іншою присутністю. І оце порожнє місце, наприклад, у Бертольда зрештою стає місцем, на якому з'являється брат Бертрам, що є втіленням диявольського духу. З іншого боку ми можемо говорити і про інші Тут акценти, самотність, яка стає звільненням від суєти, тобто суєта інколи заважає людині досягнути певного цього самовдосконалення, тим паче, що наявність багатьох людей поруч ще не означає, що це є близькі щирі люди, з якими можна бути відвертим, з якими. Справді можна входити в оцей такий справжній діалог. Як то кажуть, навіть в одному із романів з'являються такі міркування, що у пуститі насправді живе набагато більше людей, ніж про це думають, ніж вони самі про це вважають. І таким чином ми можемо говорити про своєрідне оце усамітнення, яке стає шляхом до самозаглиблення, шляхом до самовдосконалення. Ну, Зокрема, наприклад, тут можна згадувати і Марію Магдалину, яка обирає за зразок самого Христа, галилейського рабі, ну і, звичайно, серед, після певних внутрішніх отаких, навіть внутрішнього буріння, вже досягає певної мети, іде до гори спасіння, яка стає кінцем її земного життя. Передостання проблема – проблема життя і смерті. Так. Ще один такий важливий дуже виточок, на чому хотілося б зараз акцентувати увагу. На звичайно різних ракурсах ця проблема постає. По-перше, ми можемо говорити про те, що люди чисто по-людськи шукають переможця в оцій одвічній боротьбі, протистоянні між життям і смертю. Я вже сьогодні згадувала про, наприклад, діалог Колумби і смерті, про діалог брата Брато і брата Бертрама, які міркують про безсмерття. Ну, і тут також дуже багато цікавих філософських міркувань можна побачити. Ну, наприклад, е Брат Бертольд ставить питання про те, а як взагалі смерть обирає собі жертву? Чому одна билинка має загинути, на яку я зараз наступив ногою, а інша – ні? Ставиться питання про те, а як взагалі здобути безсмертя? Тобто, наприклад, Македонський чи Цезар, чи інші знамениті воєначальники, вони ж здобули собі безсмертя і мені через те, що посилали практично на смерть інших. І, по суті, вони власне викликають захоплення в брата Бертольда, на відміну від ченців, які своєю рясою просто покривають навіть, навіть власне ім'я і роблять його далі невідомих для світу. Зрозуміло, що в діалозі із братом Бертрамом такі речі опонента не знаходять. Віддаленим дистанційним опонентом може стати вже навіть Колумба, яка в діалозі зі смертю каже, говорить теж про безсмертя, але в зовсім іншому ключі, в зовсім іншому форматі. Тобто безсмертя е, людських почувань, безсмертя віри, безсмертя не в звичайному форматі однієї людини, а у масштабах, зрештою, світових. чи можете ж так зробити, щоб нове життя не поставало на руїнах? І водночас ми переходимо до наступного важливого моменту смерті, яка стає партнером для життя, яка стає передумовою вічного життя і постійного перманентного руху. Знову ж таки, прикладів тут можна наводити набагато більше, але ще одним дуже цікавим акцентом стає проблема від окремлення духу, духу від тіла, яку порушує, наприклад, також Наталена Королева, зокрема у романі «Квідестверітас». Вона, наприклад, в густа жериці Аполлодори вкладає ту проблему, що взагалі саме тіло є дитиною землі. Тоді, коли дух є сином безсмерття. І зрозуміло, що певної миті дух дозріває настільки, що просто тілесна оболонка не може втримати дух у, своїх, у своєму полоні і змушений відпустити його у вічність. Тому це відокремлення від духу від Тіла має асоціюватися не тільки зі страхом, але також і з радістю. Безперечно, смерть також стає партнером у життя в цьому контексті, коли ми говоримо про можливість відродження, переродження для нового життя. Тут дуже багато найрізноманітніших прикладів. Йде мова не тільки про відомі євангельські історії, які Наталена Королева актуалізує, але навіть дуже цікавий момент, коли Королева воскрешає навіть самого Понтія Пилата. І що цікаво, що робить це навіть не сам Христос, а воскреслий Лазар, ніби передаючи йому ритм свого серця і в такий спосіб, ніби підтримуючи у цю естафету любові, милосердя, всепрощення. Тому що з'являється Лазарові рабі з рабізу, усміхненим таким обличчям. Ну і говорить про те, що Пилат насправді це просто людина, слабка людина, яка просто все своє життя шукала істини і не могла її знайти. Ну і нарешті останнє, що таке істина? Питання, яке постійно ставлять над собою, перед собою персонажі, які практично постійно шукають і постійно не можуть її знайти. Звичайно, не йде мова про абсолютний релятивізм. Якщо йде мова про правду, протиставлену чіткому обману, то, зрозуміло, тут питання не стоїть для Наталени Королевої і для персонажів. Більше проблеми, коли ми маємо справу із тим, а як відокремити істину та ілюзію. Що таке істина, у чому її таємниця, чи можна її взагалі пізнати і зрозуміти. Антіной, наприклад, із роману Сонтіні говорить про те, що постійно філософи б'ються над цими питаннями і тільки з'явиться якийсь проблиск, далі знову пітьма, бо далі знову якийсь певний камінь спотикання. Таке враження, що сама місячна дорога провадить до щільно закритої брами, за якою істина, і як то кажуть, відчинити цю браму практично немає можливості. Понтій Пилат, все своє життя, який був за романом, мається на увазі, який був удержимий пошуками істини, який починає. Розуміти, що, в принципі, навряд чи він може відповісти на це запитання, бо він ціле життя її шукав, а так і не знайшов, а може просто не впізнав, коли зустрів, бо часто ми плутаємо істину з тими речами, які, по суті, нічого з нею спільного не мають». Ну і зрештою, в цьому контексті, звичайно, ми стикаємося із ще однією дуже важливою проблемою. Проблемою того, що найімовірніше та абсолютна істина існує, тільки питання, а як її можна условити, як її передати, якою мовою вона про себе заявляє. Наприклад, навіть аж сама Марія Магдалина починає міркувати про те, що розум нав'ятче може відслонити оці всі таємниці, тому що він практично в процесі пізнання істини стикається із речами, які перевершують його самого. А наскільки ми можемо пізнати те, що перевершує нас самих. І в цьому плані дуже цікавим є е, діалог е, такого мудреця Дона Фернана із Карлосом Лачардою у романі «Предок». Коли е, Карлос говорить про те, що я дуже хочу знати, що таке істина, як би це сформулювати, а, каже, то, це не людського розуму діло. Навіть Христос не відповів на це питання Пилатові, бо як пам'ятаємо, після цього питання було мовчання Ісуса. Ну але власне, якщо ми, до речі, дуже уважно подивимося на євангельські тексти, то тут теж маємо дуже цікаві акценти, можна зробити. Якого формату? Справді за євангельським текстом далі було мовчання. Але пам'ятаємо, що сама фраза Понтія Пелата з'явилася після того, коли Христос сказав, що я на те народився і на те прийшов у цей світ, щоб засвідчити істину, засвідчити правду. Очевидно, іде мова про те, що що ця абсолютно істина все ж таки існує, але питання, що можна її якось розпізнавати, чути тільки тоді, коли вчитися розуміти іншу мову, а не шукати якоїсь конкретної чіткої дефініції. Ну і, власне, вже зовсім на завершення по суті, для, для, для, для якогось підсумку. Коли ми говоримо, власне, про романи Наталени Королевої, то ми бачимо, як я намагалася сьогодні проілюструвати, що попри звернення до різних історичних епох, Наталена Королева справді порушує загальнолюдські проблеми. Життя, смерті, добра, зла і так далі. Не буду вже зараз цього всього перераховувати. Безперечно, як на мене, не стоїть тут питання про те, якими мають бути ці істинні, ціннісні орієнтири. Тому що Наталена Королева, як відомо, була глибоко віруючою людиною, і, очевидно, питання між добром і злом тут для неї не існувало. Скоріше, питання пошуків істини для неї стоїть у тому розрізі, а де проходить ота межа, яка відокремлює одне від другого. Як не переступити межу, яка, яка наприклад, перетворить наукові пошуки із блага на шкоду для людства? Як зробити так, щоб самотність, як то кажуть, була не стільки шляхом до самовдосконалення, щоб вона не переросла у цей відчуження до людини і, зрештою, відчуження від світу, від інших, ну і, зрештою, від самого себе, де пролягає навіть та межа, яка може зробити віру мертвою через відсутність діла, через відсутність чину, через відсутність міри. Тобто, очевидно, саме ці питання, які хвилюють Наталену Королеву, які вона намагається десь ці акценти розписати, може, навіть у різних персонажах, як на мене, остаточної, як то кажуть, відповіді у цих пошуках істини, напевно, вона не знаходить, але очевидно пропонує, як то кажуть вже читачам, ну принаймні замислитися над цими проблемами і пробувати шукати ці відповіді вже самостійно кожен для себе. Дякую за увагу, може трошки задовго, але модератор не перебивав, то я там користувалася. Дякуємо модератору за саме, які інші <кхи> заслухався і дуже дякую вам Мар'яну за таку цікаву грунтовну доповідь. Напевно, ця година 15 прилетіла дуже швидко і кожен з нас десь свідомо напевно, думав, коли нарешті кінець, а потім думав, а ну, от такі ні, хай. що говорити? Дуже цікава методологія, дуже крутойний аналіз і запрошуємо до дискусії, будь ласка. У мене є декілька запитань, але я в кінці. Прошу. Добре, я тоді почну. У мене є декілька, декілька питань. Перше стосується, я може так по одному буду ставити як мінімум де декілька разів в своїй доповіді говорили про символи. Mm -hmm. Я би хотів трошки більше почути, от, власне, таку, високу на цій проблемі mm -hmm. думку, аналіз, власне, символи, може архетипи теж, які mm -hmm. можна виокремити ключові. Там йшлося, зокрема, про наприклад, про цю квітку, але mm -hmm. якісь ще інші. Очевидно, дуже багато справді є символічних образів і, в принципі, на символічні образи, якщо цікаво, вже багато звертали увагу дослідники, навіть дуже цікаві дослідження в тому плані можна побачити у Сташчука, який захищав дисертацію про релігійно-філософський дискурс Наталени Королевої, і де він торкався, наприклад, до таких символічних образів, як Граль, наприклад, навіть десь архетипний оцей образ Наталени Королевої. Далі образ Христа, образ Голубки, горлички, наприклад, ну якщо ми говоримо про навіть оці різні видіння, з якими мають справу персонажі. Але також, як на мене, надзвичайно цікавими є символічні образи. Ну, якщо ми вже говоримо, наприклад, про цей рослинний світ, образ квітки брат... братки з'являються. Ну, наприклад, Колумба дарує квіти Костянтинові, якого вона кохає, сподівається на взаємність, і братки, які насправді символізують таку, оцю досконалу, божественну навіть, скоріше, любов, бо дарує вона йому не макна, наприклад, так, який асоціюється із пристрастю, і з такими вже еротичними, може, почуттями. А, власне, йде мова про такий вже очевидно-духовний вимір. Далі, наприклад, можна говорити також дуже цікаві моменти, ось такі символічні образи, якщо ще виокремлювати з тексту. Скажімо, той же брат Бертольс з роману 1313 спостерігає, як у світляних снопах танцює мушкара свій танок, який постійно підноситься так вгору вниз, вгору вниз, Тобто тільки підніметься вгору і знову опускається донизу. І він сам починає усвідомлювати, що ця, цей танець, наприклад, Мушкаринів символізує рух е, людини, яка намагається піднятися у височінь, але насправді дуже часто їй нічого з цього не виходить і вона просто е, падає донизу. Далі, наприклад, Роман е, Предок, Карлос Лечердо, припустимо, який дивиться, як згоряє, опалює собі крильця, така, і зрештою, згоряє нічний метелик, і він починає усвідомлювати, що насправді оце це опалення крилець такого метелика символізує знову ж таки оцю приреченість людини, яка завжди опалює свої крила, коли летить на свій рідний вогонь і, е, як то кажуть, постійно ну, стикається з такими серйозними труднощами, перешкодами, які інколи можуть навіть стати фатальними. Тобто, безперечно прикладів таких тут може, може бути дійсно дуже багато. Я кажу, вже звертали на це увагу на битовича. До речі, є багато таких цікавих міркувань з приводу принагідних. Тобто, якщо детальніше далі, то можна вже напевне. Дякую. Шукати. І такий ще блок питань mm -hmm. пов'язаний з пострібтю королеви і, і взагалі її мистецької стратегії, скажімо, mm -hmm. в контексті того періоду, коли вона жила, в контексті сучасності mm -hmm. в контексті якоїсь приватної топології. І от, що стосується міжвоєнного періоду, мене цікавить. Отже, ми знаємо, що тоді, зокрема, в контексті історичної прози, була така, ну, домінантна Мистецька стратегія, значить, що нам потрібно виховувати молоде покоління на національно-патріотичних і релігійних засадах. Для того ми повинні звертатися, скажімо, до якихось герогічних сторінок української історії. І ще одним аспектом цієї мистецької стратегії було те, що ця проза повинна бути доступна, так вона повинна легко читатися. Вона повинна бути цікава підліткам, юнакам, ну і, зрештою, всім поколінням. Там Андрій Чайковський – яскравий представник такої прози. Наскільки королева вписується взагалі в цю концепцію, так, в концепцію того нового покоління українських письменників, які думали про державність в такому ключі, наскільки вона своїми філософськими проблемами не вписується, наскільки вона взагалі присутня в цьому літературному процесі Галичини на твій порі. Угу. Дуже дякую за запитання. Воно, справді, дуже глибоке, дуже широке, про це також можна багато говорити. Але, власне, на чому я би хотіла акцентувати. Очевидно, я думаю, Наталена Королева не визнає такого, що література щось винна, щось повинна, правда? Вона пише ту літературу так, як вона бачить, якою вона собі її представляє, і, очевидно, торкається тих проблем, які для неї є ключовими. Так, звичайно, сучасні критики, як ми знаємо, дуже часто навіть дорікали Наталені Королеві, за те, що вона не апелює до української історії, чому її цікавить, наприклад, антична культура, чому вона і до біблійних тем, і, до, ну, і скажімо, антична культура середньовічна, так, чому вона не пише про запорізьке козацтво, скажімо, це би могло, як то кажуть, посприяти вже безпосередньо. Вихованню підростаючого покоління, але до речі, дуже цікаво на це звернув увагу. Здається, Мишанич, якщо мені не зраджує пам'ять, що десь критики в тому і мали настрій, мали рацію. Наталена Королева не пише для сучасників, вона пише для майбутніх поколінь. І, очевидно, для тих майбутніх поколінь вона може стати зрозумілою. Більше того, Наталена Королева найімовірніше є зрозумілою до кінця, може навіть не усім, бо багато що багато дорікали не тільки за звернення до тієї чи іншої історії, але дорікали їй, наприклад, за те, що забагато у її творах є, наприклад, містицизму. Так? От як це пов'язується із історією? так Дуже багато якихось незрозумілих речей. І читач, який орієнтується тільки на історичну прозу, і хоче тільки історичної прози побачити у її текстах, то він справді буде в цьому питанні розчарований. А які дві Марії Магдалини? Так? А про що ми тут говоримо? А що це за таке дивовижне відродження Беати у Ренаті? Так? Я вже власне не згадувала детальніше на ці речі, але увагу. Але Карлос Лечарда пізніше знаходить щастя, коли одружується з Ренатою де Кастро вже на волинській землі. В який спосіб відродження? Вона як дві краплі води подібна на Беату, Бо нащадок того самого роду, випадково він її знаходить власне на чужій землі. В цьому питанні, безперечно, також якісь певні містичні такі речі є. Але очевидно, що історія, як я вже згадувала для Наталени Королевої, тут найімовірніше є справді таким відправним пунктом. Правда, і найважливіше для неї не виховувати покоління в дусі патріотизму, хоча це теж зрозуміло не зайве. Але важливо ввести власне літературу у цей загальний європейський світовий. В контексті показати, що ми справді також можемо говорити про надзвичайно важливі речі. Будь ну, ласка, угу. чим відрізняється Наталена королева від тих від Катриневичевої лепко, тих, які писали на історичну тематику. Угу. Перед все тим, що вона християнська письменниця. Вони не були християнськими, вони були світськими, так би мовити. Ми так спрошували. Вона була християнським. В чому і в чому вона відрізняється? Вона поглибила тематику. Та як Лесі Українка, вона поглибила тематику а в античні часи, часи християнства, і це дуже-дуже важливо. Тобто, і звідти береться тягні вже пізніші часи. У нас, чому тепер я свій подумав, дуже гарно перегукуються і з нашими неокласиками, які на великій Україні працювали, які теж ті сюжети античні, задайте Рильського, задайте Зерова, значить, вони на тих сюжетах давніх так само е, свою поетичну творчість. Це і не тільки, е, і не тільки. Ця, е, е, неокласики, а й наші поети Дараган, Стефанович е, для Туринська повертали теж ту глибину, ту античну історію в часи. От вона відпізняється від тих сім. І вона, поглиблюючи, е, поглиблюючи е, нашу історію, цю тягність, вона якраз мала таке виховне значення, бо це був час 20-30 років, час лібералізму. Значить, коли до християнства поверталися найколишні радикали, там Кирило Трильовський, Каївся, Осипна Зару, Поло, Лаврук і так далі, в Англії там, Честертон, Льюїс повернулися, і це було важливо, що вона, на цій хвилі вона якраз утверджувала то, ті ідеали християнські, які вже були захитані. Захитані, навіть коли наш національний рух, коли діяла діла УН, все тоді, бачите, були колізії. Які нас перші ставили, які все-таки відсували християнство, а на перше місце ставили національно висунені змагання, коли це треба було якось так більше поєднувати. От чим навіть ізняла, що на християнська письменниця? Дві письменниці, такі найвіддатніші мої Лесі Опріки, якісь жужети грала Касандра Кассандра інші, і Наталяна Королева. Але ну я потім ще, якщо буде час, ще кілька додам до до того. Якщо можна, невеличка репліка. також, да. якщо ми шукаємо усі паралелі, то також в цьому контексті не можна не згадати Леоніда Мосенза, який да. е, є автором дуже цікавого історичного, також такого філософського, історичного роману «Останній пророк». Так? Тобто дуже подібно тут за творчою манерою він стає до Натолени Королеви. З одного боку, апелювання до історії, до давно минулих часів, історія так, є, присутня, але з іншого боку зовсім, як то кажуть, інші акценти. От куди внаху, mm -hmm будинського письменства, це так само дуже цікава проблема. До ну, того говорити, хіба би окремо зробити моїх, може, семінар. Оце одна дамаси. з моїх улюблених письменниць, до речі, на Наталена то Королева. То кого на перше переклала, то, ну, тому Кімпінського, ви не знаєте, знаєте так? – Послідування Христа. – Так, так. І цей переклад є оця мендерність, я просив, щоб мені, але він не хоче. Ніяк поміняти хотів мати <смі> то оригінальну і ще в 20-ту будесь році. А в мене таке питання: а чи відомо на які зразки західної літератури орієнтувалася Наталена Королева, коли вона писала ці свої тексти? Чи, вона, чи якісь були власне такі зв'язки з українським письменством? Чи вона орієнтувалася на західні зразки, чи може були якісь я, я додав українські. Вона писала гарно французькою мовою. І сам Антон Франц і Кабіль Флам... Фламаріон, астроастрономії, письменник, агітували її, значить перейти писати по-французьки. Але є чоловік, другий, пасі, коробів старий, переконав. Каже, французької літератури і так багато. Так, каже, а от каже, український треба, щоб ти писав, І вона перейшла. Під впливом кохання Василь Королів це була визначна постать. Вона перейшла і стала українською письмою. До речі, вона 5 років тільки, коли мати її померла при пологах іспанка, її привезли до бабці на воли, 5 років вона була тільки ну, чула українську мову, все. потім її забрали. Потім, аж коли вона мала 17, її привезли до Києва в інститут благородних дівчат. Без коріння, прекрасна повість на вища з Лисенко, як він її подарував, як вона про генерала Драгомирова. Прочитайте, це чудова повість. Я читала тільки, так, думаю, вже в цей так. контекст вона не проснується. І вона, і вона каже, коли вона прибула до Києва перший раз, і вона побачила, що це є що це нова Елада, що це той античний народ, вона побачила той усміхнений, веселий, ну, чистом співпадає з тими ахейцями, з тими греками і так далі. От. От, і, і вона так зачарована, що вона стала дійсно такою груднокласикою ну, української літератури, що їй, що вона графиня, що її навіть керувала Ірина Вільде. Я маю ці спогади, я маю багато такого матеріалу, навряд чи, чи, чи, чи ви маєте. От. До речі, треба сказати, що ця унікальна людина, вона була археологом, вона була на розкопках в Друге, вона була співачкою, вона співала, вона ласкала в театрі, але зірвала голос, захворіла і вже вона не співала. Вона була художницею, навчилася в Академії мистецтв, художництв у Петербурзі, і вчителем був Репін. Знаєте, вона, як вони там малювали ці стандартні картини, завжди, що е, благовіщення. Голу летить і так далі. Вона намалювала зовсім оригінально, доїли ті стандарти. Вона намалювала, що така українка, глечики на плоті, вона стоїть і виглядає вищий і сороця, як летить голову на обіщення. Каже, то її хотіли виключити. І тут за нею з академії художнього. Тоді за нею заступився Ілляю Хімов-Черепіль. Та українська кров у нього пробудилась. Багато є дуже цікавих таких моментів, у її е, житті. Який коментар Мар'яни до питання Романа Голова? Я вже знаю, що я можу щось додати. Но, справді, я теж хотіла згадати про те, що починає вона писати під впливом Анатолія Франса, так і, очевидно, вплив його творчості також в цьому контексті є відчутний. Якщо говорити про джерела її творчості, ну, чесно кажучи, також детально того питання я не досліджувала, принаймні, поки що. Але в кожному разі, ну, мені здається, що тут ми можемо говорити оце і ближче, і в Но, навіть, речі, я Ну, Татала, здається, Олег Боган звертав увагу, що навіть ця французька література другої половини 19 століття багато на неї вплинула. але ну, навіть Гюїсманса, припустимо, згадують в цьому контексті. Хоча, поки що, ну, я особисто якихось таких великих паралелей зараз згадати тут не можу, щоб дійсно це аргументувати. Ну, але, очевидно, ми можемо тут говорити і про попередні тексти культури, правда? Тобто, ну, як мінімум, гети. Так зрозуміло, що тут дуже багато таких визначальних речей можна шукати. Зрештою, і українська класика, де для неї в тому питанні, очевидно, вона також мала такі серйозні впливи, на які вона вже могла орієнтуватися. Очевидно, однак, якщо ми візьмемо Шевченка, припустимо днеофіти, наприклад, так тобто, теж з одного боку звернення до певної історичної давньої епохи, але це далеко на історичний твір. Ми ж прекрасно це розуміємо, правда. Тобто, звернення до давніх епох, які дозволяє порушити дуже багато ключових проблем загальнолюдського характеру. Ну і таких паралелей зрозуміло тут вже можна багато вже тоді наводити. Ну але дуже окрема тема. Чим довше Мар'янка говорила, тим більше я думала про неймовірну паралель із норвезькою письменницею, яка отримала премію, Нобелівську премію в 929 якщо не році, звали її Сігріт Унсет. І вона була точно перекладена французькою і польською ще від середини 20-х років. І якщо порівняти життєві тракторії, то буде, мабуть, трохи інше, бо Зікрі Тунсет не бувала аж так багато в світах і не мала подвійної крові і таке. Але вона була жінкою, письменницею, католичкою, яка писала на апокрифічні теми і яка, власне, шукала оці, цю нову, так би мовити, навіть я би сказала по нашому нову софійність для модернізму ХХ століття. І я так собі уявляю, що якщо порівняти це, то може знайдуться якісь паралелі. А якщо підняти ці архівні документи і спогади, про які ви говорите, то може знайдеться згадка про Зігріт Унсет. Дякую. Дякую ну, про це навіть нічого не чула, тобто коментувати зараз, тут нічого не можу. Богдане, де це оповідання про Святу Вероніку, про, те, про Тібері. Дай до того говорити так само з тією тематики. імлійною. Тось... Ми сьогодні усвідомили, що треба пана Петра нарешті засватати на виску нашому Парежки семінарі. Води, Ми, Ми вже давно просимо пана Дубі, Петра, а він все не хоче і не хоче. Ми сьогодні вже це зрозуміли. Богдане, будь ласка. Я, мені насправді дуже цікаво було слухати це все мене. Я дуже чітко, от як коли дивився, для мене назрівали, бо поза тими гаслами, які були прописані, я бачу постать Анатолія Франца. Там дуже чіткі якісь паралелі, мені видається, оця така невломність істини, де він насправді не може поставити в кінці відповідь. Є тільки питання. І очевидно, і тут виходить, що тут є лише запитання, над якими ти сам маєш проміркувати. Але моє питання буде стосуватися трошки іншого. От мені разом з тим, воно піде в унісон питання, яке стосується генези. І я би хотів би почути від тебе, що ти думаєш про саму форму подачі. Угу. Я зараз поясню, чому я це питаю. Ми можемо говорити, і ти можеш говорити про те, що це є філософський роман. Я тоді казала. Ну, філософський пошук. Філософський пошук він під собою має підставову, підставове значення філософського роману, де проробляється якась філософська тема. Філософських тем на гаслах ми побачили дуже багато. Пізнання істини, життя, буття там і так далі. Ми побачили зокрема одну з центральних тем, яка, е, яка хвилювала епоху бароко, самопізнання. Так? Ось, і мене от цікавить, власне, якщо ми можемо говорити про цей роман, як філософський, то чи може, чи може філософія використовувати метафору, наскільки осягнення буття не замирюється словом? Про це свого часу говорив Гегель в феноменології духа. І ми разом з тим розуміємо, що паралельно ми маємо, наприклад, діалогі Платона, де в повній мірі метафора є відкривачем сутності. Гегель приблизно чітко так і каже: коли ми осягаємо своєю свідомістю щось, ми маємо осягати це виключно абстрактно. Якщо ми проговорюємо от цим прикладом, я, я зараз поясню, чому я це говорю, можливо, воно зараз не так зрозуміло виглядає, от дивись, ти говориш там про там десь було про самопізнання, і тут паралельно, так на задньому подвір'ї свідомості одразу виникає образ нарциса. В, в міфології давньої то, Греції у мене, не... скажу, брат нарцис. Ну, власне, в, в, з міфології давньої Греції, якщо читати куна, так, ці дитячі забавки, там фактично це для шкільного віку, то нарцис репрезентований там як той, який самозакохується в себе, і через цю несамовиту любов до себе самого він закінчує yeah. життя самогубством, а сковорода. Переключає регістр в інший момент. Він говорить власне про самопізнання. В чому воно полягає самопізнання? Не в слові. Цей знак, який спостерігає свій образ воді, він розуміє, що для того, щоб пізнати буття, потрібно пізнати дві точки цього буття життя і смерть. Без смерті ти не можеш це пізняти, тому що людина це смертюча смерть. Та, яка постійно туди йде. І оцей е, стрибок в воду — це і є бажання наблизити цю точку пізнання. І тут воно все проговорюється без метафори. І от мені цікаво, як, що ти думаєш з цього приводу, якщо ми говоримо про цей роман як про філософський роман. А з іншого боку, якщо ми говоримо про цей роман як про інтелектуальний, про інтелектуальний то тоді які б ти жанрові ознаки інтелектуального роману тут сказала і чим, наприклад, бо в такий спосіб проблему життя, смерті, буття, небуття, значить, пізнання істини і так далі, я Маріану з точністю до 99% можу знайти в будь-якому прозовому тексті, написаному буквально в 16-му році. В 16-му році. Тоді які ознаки інтелектуальної прози ти бачиш тут? Ну, от поки що оці два... Дуже дякую за запитання. Одне, напевно, із найскладніших, одне із тих питань, яке я зараз насамперед шукаю відповіді. Якби я була готова зараз дуже чітко сформулювати відповідь на це запитання, то це, напевно, був би вже захист докторської дисертації, а не семінар. Але я дозволю собі також трошечки прокоментувати це питання безперечно. І ну, можна стільки дати відповіді, як десь поставити ще питання трошечки глибше, і спробувати, як то кажуть, поділитися своїми принаймні. Нагідними коментарями. От ти, наприклад, ставиш питання, чи це філософський роман, чи це інтелектуальний роман, творчість Наталени Королевої. А, очевидно, ми мусимо поставити перед собою питання, а що таке взагалі філософський роман і що таке взагалі інтелектуальний роман, правда? Якщо ми подивимося, наприклад, на дуже багато різних поглядів з приводу, то ну, прямо до протилежних ми інколи приходимо. Скажімо, один із дуже цікавих дослідників цієї проблеми, литовський вчений Вітал Шазбік, він говорить про те, що філософський роман – це, наприклад, література 18-го століття, яка нам асоціюється з Вольтером, де йде мова про конкретну концептуальну ідею, яка проговорюється безпосередньо в тексті. Про формулу, про формулу яка в кінці доводиться. Яка, про формулу, яка в кінці доводиться. Інтелектуальний роман – це, скажімо, вже література ХХ століття, де ми маємо справу із безперервними пошуками, відповідей на ті чи інші запитання, де дуже часто маємо справу наприклад, із відкритими фіналами. Якщо ми візьмемо, наприклад, одну із останніх робіт, яка тобі добре відома, бо в тебе позичала ту книжку, Валентина Герасимчук про філософський роман 20-го століття, ми бачимо, що вона говорить про літературу 20-го століття, про відповідні тексти, як про філософські романи, а інтелектуальний роман для неї асоціюється із так званою поглибленою теоретичною складовою, де ми можемо спостерігати навіть появу так званої наукової нехудожньої мови. Власне, якщо трошечки десь підвести якісь певні проміжні підсумки і дати якесь власне бачення цієї проблеми, то я, власне, не схильна розрізняти, наприклад, філософський інтелектуальний роман як літературу XVIII століття, наприклад, протиставлену ХХ століттю. Я, скоріше, схильна вважати, що філософська література, філософський роман є ширшим явищем порівняно із інтелектуальним романом. І чому я про це говорю, чому я маю підстави, можливо, це стверджувати? Наприклад, ми зараз можемо побачити, ти дійсно дуже добре. Ти сказав, що я можу в кожному, наприклад, творі знайти, скажімо, порушення відповідні. Питання, наприклад, там життя, смерті, і так далі. Тобто, якщо ми візьмемо, наприклад, дуже цікаве есе Ганса Георга Гадемера Філософія і література, то він, наприклад, каже, що взагалі справді висока література, практично кожна дуже в притул називається, наближається до філософії, бо вона має здатність бачити і розуміти щось через щось інше. Вона завжди пропонує ту свою рідну діалектику, запитань і відповідей, і вона, зрештою, пропонує оцей нескінченний діалог, який триває і в тексті. І триває і поза текстом інтелектуальний роман в цьому контексті має, безперечно, свої вже конкретніші жанрові ознаки. І я не випадково на початку, коли говорила власне про те, як ми можемо сприймати прозу на королевої. Я згадувала про те, що тут можна говорити або про своєрідний, навіть такий історичний, чи навіть ширше брати параболічний різновид інтелектуального роману, ну або як мінімум інтелектуальний різновид роману історичного. Які жанрові ознаки інтелектуального роману ми можемо виокремити. По-перше, це наявність е, специфічного персонажа, який, скажімо так, здатний міркувати про ті чи інші події. Це інтелектуальні діалоги, це дуже високий рівень інтертекстуальності. Це, власне, безпосередні, е, скажімо так, навіть відкриті фінали не стільки на рівні сюжетної лінії, як на рівні порушених проблем. І що найважливіше в цьому плані, що дозволяє відрізняти, наприклад, інтелектуальні твори від, умовно кажучи, скажімо, не інтелектуальних, хоча я кажу, умовно беру їх, безперечно, зараз у лапки, це те, що є важливішим у тому чи іншому творі. Чи роздуми, наприклад, ідуть принагідно, чи ми маємо справу із принагідністю, скажімо, сюжетної лінії, яка стає канвою для вишивання відповідної проблематики. Чому ці речі так важливі? От ми беремо, наприклад, історичну літературу. Так? Ну, кожен, чому кажу, що кожен твір так чи інакше пов'язаний з філософією і в тому є якась певна рація. Так? Ми баємо звичайний історичний роман, а навіть Вальтера Скотта візьмемо. Теж є якась своєрідна філософія історії. Так? Візьмемо навіть от відомого Гофмана «Життєва філософія кута -Мура». Теж маємо справу із якоюсь своєрідною філософією. Правда? Але що важливо, що завжди, має, як на мене, є в цьому інтелектуальному романі? Чому навіть термін «інтелектуальний роман» мені тут видається десь до певної міри глибшим? Власне, тартуский семіотик Юрій Лотман дуже цікаво взагалі ставить питання про те, а що таке інтелект? Бо ми ж від чогось відштовхуємося від конкретного корення, правда, від конкретної проблеми. Він каже, що кожен інтелект. Елект передбачає власне існування у тої бі або поліполярної структури, правда, тобто це завжди зіткнення своєрідних двох мов мов у симіотичному значенні цього слова. І Якщо є у цей зіткнення цих двох мов. Ну, різного формату, я вже зараз, звичайно, не буду детально, гадто детально все це вникати, то тут ми можемо говорити, очевидно, про жанр інтелектуального роману. Розумію, що на ці питання може бути ще багато супровідних питань, бо я сама десь до кінця ще на них відповіді поки що шукаю, ще поки що не знайшла. Чітко сформулювати, як то кажуть, визначення зараз ще не можу, але так принагідними міркуваннями я старалася все ж таки поділитися. Mm -hmm. Толстої, війна і міра. Mm -hmm. Він там дає філософію свої роздуми. І всі літорознавці за це критикували Толстої і так далі, що це не потрібно було іншими методами. Але жодна філософська система фактично не дає точної відповіді на, на вічні проблеми е, життя. Так, і так само справжній, великий художній твір ніколи не дає однозначної відповіді так само mm -hmm. на ті. Питання, які порушені в цьому романі чи повісті, розуміє, там відкрите питання, він тільки змальовує і, і, і читатись повинен сам вирішувати, так чи як. Так само і філософія, так що тут є теж близькість і то можна на ці теми сперечатися безконечно, ну, умерто ну, ехо, Філо... інтелектуальний роман фактично, там ці ведовці розмірковують, так стоїть інтелектуальний так само роман, ну, Питання. Тобто я, як, я ще скажу, що Це є щось такі науково-теоретичне філософствування. Колись Юген Вінокуров Юген Вінкуровський, поет написав, писав, розложив на часті пікасо. Сліза стікає, Розложи, попробуй. Так ви розклали по паличках. Всі теми, а кожну тему – це є окреме дослідження, окреме есеї. Там є майже пів у вас різних тем. Кожна заслуговує на окреме дослідження. Голик би так само на кожне написав ще тисячу сторінок. І mm, все, і тут і Питання Мар'яно таке. Отже, якщо спроектувати Наталину королеву на сучасність, тому що завжди актуальним є читання текстів і проектування якось на сьогодні, особливо для молодих, молодої публіки, молодих інтелектуалів, там, майбутніх науковців людей культури, які не досліджують там королеву в контексті свого часу чи королеву саму в собі. І коли я, наприклад, дивлюся на твій аналіз, на твоє виокремлення тих головних ідей і проблем, я бачу, що вони в неї є завжди зі знаком плюс. Так? Тобто вона ну, шукає цього божественного. Для неї концепція любові — це теж завжди рух від, там, скажу, скажімо, там, недостатнього сексуального до дуже потрібного досягнення божественного. Чи, наприклад, інші всі ці теми, так, які завжди <кхи> десь йдуть догори. Так? Вони зі знаком плюс йдуть догори. Сучасний світ, принаймні те, що я відчуваю, так він дуже часто аналізує, говорить і актуалізує проблеми зі знаком «мінус». Можливо, він перетворює ці проблеми, які раніше були зі знаком «мінус», на такі, щоб стали зі знаком «плюс». Але, принаймні, це теж таким одним із супровідних мотивів є те, що ну, є таке своєрідне і цікаве, яке мене просто цікавить як, як предмет ну скажімо, висміювання якогось такого високого стилю, так? Тобто тобі потрібно бути можливо цинічним, гострим і таким скептично-критичним, так? І тоді ти будеш начебто у такому, ну, авторитеті, так? Ти будеш авторитетним, ти будеш в дусі цього часу. Натомість коли йдеться про щось таке, ну начебто, гарне, красиве під час зацінення недобачання цих глибинних присутностей, так? То тобто, воно тоді стає начебто примітивним, і якимось недосяжним. Як можна, в який спосіб можна говорити про наталену королеву так сьогодні, яку методологію обрати, щоб все-таки показати, що за її, скажімо, тими, от, е потягом до божественного і до чогось високого насправді стоїть щось набагато глибше і набагато проблемніше і серйозніше, ніж просто щось таке красиве, гарненьке. Данило, говорити так, як говорить Мар'яна. О! Дякую! — ну, Добре. Відповідь в країні... дякую, дякую за таку оцінку. Але, звичайно, як говорити, ну, очевидно, справді, пробуємо говорити, відкривати те, що існує, відкривати справді ті проблеми, які завжди стоять перед людиною, якби вона не намагалася цих речей уникати. Якщо говорити, наприклад, про сучасну епоху, наприклад, то тут я б не говорила, що ну, аж настільки універсально, що теж є, наприклад, до чогось зі знаку «мінус». Так ми деколи намагаємося, як то може руйнувати ієрархію, може пробувати подивитися на одні і ті самі речі по-іншому. Але в кожному разі навіть сучасна література також свідчить про те, що маємо справу із дуже е, такими різними е, течіями, із дуже різними тенденціями. І навіть якщо ми візьмемо навіть у той самий постмодернізм, припустимо, так? Ну, той же Умберто Еко, він теж асоціюється, скажімо, із постмодерністською літературою, правда? І водночас це якраз так мені... Е пан Шкрабнюк, так, власне, про Берто якось сьогодні, я собі от, е, пригадала. В нього ж теж практично ми маємо справу з тими пошуками істини, правда? В якому форматі ми про це говоримо, так? Як ми ставимо це питання? Але так чи інакше от істина, ота, оте питання, що є правда, воно є тим питанням, яке виходить за будь-які тут і тепер, так? Чи це буде е, 30-ті роки, чи це буде 90-ті роки, чи це буде вже 21-ше 21 століття. Я думаю, що Наталена Королева, її Проза те, що якраз виклик, починає викликати зацікавлення ну, значною мірою сьогодні, починаючи десь з кінця 90-х років, 2000-х років, свідчить про те, що вона не втрачає своєї актуальності, так? попри те, що дійсно, і, і слава Богу, що при, намагає, при, намагається вона привертати увагу до у тих, власне речей зі знаком «плюс», до тих підвалень людського існування, без яких, ну, наскільки людина може, зрештою, залишатися людиною. Тільки вперпочинається починається. О, Абсолютно. Можна мені. Десь пам'ятаю, що на початку 90-х років, коли почалася така об'єктивна оцінка літературного процесу позаматерикової України, була така, з'явилася в одного з відомих літературознавців така, така оцінка, що мовляв література, яка літератори, які жили поза межами Радянської України, намагалися компенсувати, ось така фраза майже дослівна, на ті втрати, які е, е, зазнала українська література в Радянській Україні. І от, е, власне, оця фраза «компенсувати», наскільки вона є, так би об'єктивною в оцінці е, е, е, е, е. Е. Е. Е. творчості той же саме Наталени Королеви і ряду інших видатних діячів, е, е, е. Львівських письменників і пражських, ті ж одиви, в Празі, і інших. От як ваша думка стосовно, розумієте, от, як от поставити її в контекст загального українського літературного процесу? Я розумію, ну, у вас тут є питання доволі складне, якщо говорити суто про саме слово компенсації, компенсування. Ну, я б не була схильна говорити про якісь моменти компенсації.